Треба вийти з хати. Вона стара і негарна. Я живу гарній, там всюди лежали іграшки. Мама без кінця купувала мені їх. Хочу до мами. Хочу пісяти. Я зараз на пісяю в штанці, хоч мені не можна, бо я вже великий. Треба встати і вийти на двір. Перевізник перепиняє мені дорогу, неже він не розуміє, що мені треба попісяти? Я вдарив його, а той, великий, величезний, сказав, пусти його, може він щось хоче. Перевізник послухався, бо як можна не послухатися такого великого дядька? І я вибіг на двір, правда, трохи замочив штанці. Мені так стало легко, що я аж заплакав. А потім витер сльози і застебнув штанці. Великий, величезний і перевізник чекали на мене. Я не хотів з ними лишатися, вони всі старі. Я замахав на них руками, коли вони підійшли, і сів на пеньок. Великий, величезний пішов кудись, а перевізник лишився. «Дурний, дурний, дурний! Я все одно втечу!» Перевізник позіхнув і взявся розмотувати водку. «Я теж хочу мати водку!» «Підем рибу ловити!» Я махнув головою. «Хочу до мами!» «Може, вони знають, коли мама мене забере звідси?» Підійшов ще один дядько, той, що не говорив, а шепотів, подивився на мене і сказав «Та що ти будеш з ним робити?» «Та от, рибу підемо ловити» «Рибу той рибу, аби вони більше на мене не дивились» «Підемо зайчику ловити рибу» «Я тобі зроблю водку» «Тільки не впади у воду, бо втопишся!» «Добре, що ми пішли, бо я побачив неподалік ще двох дядьків!» «Чого їм треба?» – пробурчав перевізник. «Нема спокою!» Ми майже побігли і скоро опинились коло річки. Перевізник насилив нагачок хробака і закинув у річку. Я чекав, що він мені теж дасть водку Але не дочекався Тоді я взяв велику гілку І зробив собі з неї водку А з маленької зайчику І ми сіли на березі Перевізник це побачив і сказав Добре, я тобі зроблю справжню водку Мама теж тішилася коли я щось робив сам, цілувала мене. Я боявся, що перевізник не поцілував мене, але він більше не дивився в мій бік. Швидше прийшла мама. Якщо їй доведеться йти через ліс вночі, вона може заблудитися, але вранці вийде і побачить мене з перевізником той перенесе її через річку, а потім ми підемо кудись або тут лишимось, але не додому, там страшно. Я сидів і дивився на той берег річки, а перевізник з коса поглядав на мене. «Чужий дядько?» Я хотів заплакати, але там ті були чужіші. І чого вони такі начупари? Я терпіти не міг, дірок. Зайчику, коли я лягав спати, мама брала книжку і читала мені, а потім вмикала темну лампу, цілувала мене і йшла собі щось читати. А я ще бавився. Коли мені чогось хотілося, то я стукав мамі в стіну. Не було такого, щоб вона не приходила. Мама знала, що я боюся темряви і не можу сам прийти.